24. Що таке вампітер? Тут я маю розповісти, що боконісти називають вампітером. Вампітер – це вісь Карасу. Не може бути Карасу без вампітера, учить нас Боконан, як не буває колеса без втулки. Вампітером може бути що завгодно – дерево, камінь, тварина, ідея, книга, мелодія. Святий Грааль. Щоб то не було, члени Карасу обертаються навколо нього у величному хаосі подібному до спіральної туманності. Зрозуміло, що орбіти, якими рухаються члени Карасу відносно свого спільного вампітера, чисто духовні. Обертаються душі, а не тіла. Як учить нас співати Боконун, усе кругами та кругами обертаємося ми зі свинцевими ногами і лов'яними крильми. Але вампітери зникають і вампітери з'являються, каже нам Боконун. У будь-який час Карас насправді має два вампітери. Вагомість одного зростає, другого зменшується. Я майже впевнений, що в той час, коли я розмовляв з доктором Бридом Вілумі, зростаючим вампітером мого карасу, була саме ця кристалічна форма води. Цей блакитно-білий клейнот, ця сім'я лихої долі, що зветься Літь 9. Коли я розмовляв з доктором Бридом Вілумі, Анджела Франклін та Ньютон Гонікери вже мали у своєму розпорядженні зернятка льоду 9. Зернятка, вирощені їхнім батьком, так би мовити, скалки великої брили. Що станеться з тими трьома скалками, було я впевнений головною турботою мого карасу.